6 жовтня 1937 року. У нас уже зима. Сніг випав 28 вересня і, розуміється, вже не розтане. Вранці бувають морози до 25-35 ступенів. Погано тільки, що тепер сніг мокрий. Прилипаючи до чобіт, він тане, всмоктується в шкіру і через те ноги промокають. Я дуже це відчуваю, бо мої чоботи дуже погані, а товщу, щоб помастити, немає ніякого. Декілька разів мої ноги дереваніли від холоду, а по цьому я відчував ревматичний біль у руках та ногах. Ходжу тепер у бурках, що їх мені ще в Києві передала Вітуся. Надягаю на них кальоші, обв'язую мішком і так рятую себе від мокроти. З 9 вересня працюю в лісі. Рівняючи до минулої роботи, ця здається відпочинком. 18 листопада 1937 року. Цей лист буде останній у цьому році, бо поштове сполучення з континентом уривається аж до наступної навігації. Правда, минулого року писав я і взимку, та не бачу тепер сенсу у цьому. Листи доходять рівно через півроку. Буду обмінюватися телеграмами, приблизно раз на місяць. Частіше не вільно. Тепер я працюю в забої, та не на основній, а на підручній роботі. А саме топимо сніг, щоб поливати доріжки, якими вивозять добутий торф. Разом зо мною працює один земляк. Ми з ним набираємо снігу в сани короб, відвозимо до казана, накидаємо в нього, а тоді пиляємо дрова і розпалюємо під казаном. Тепер морози доходять до 45 градусів Здоров'я ще не зруйновано, але всі кажуть, що я дуже постарівся за цей рік Це тому, що я відростив бороду, а вона сива Ось тому мені й кажуть усі – діду Крижа мені трохи болять Я піднімав важкі відри і трохи повредив їх Далі у мене потріскалися п'яти Нарешті остання хвороба – сверблячка по всьому тілі Гадаю, що це на нервовому ґрунті Перерва чотири місяці 16 квітня 1938 року «Мої дорогі, мої ненаглядні, мої кохані, мої любі, не знаю, як ще вас назвати. Я так за вами тужу, так хотів би вас бачити, що важко й сказати, і на папері віддати. Сьогодні нарешті знайшов вільну хвилинку, щоб написати вам листа. А перед тим, повірте, ані хвилиночки не було часу. Прийдеш з праці, і такий стомлений, що й думати не хочеться, на те, що писати». Швидше у постілі спати, щоб відпочили руки й ноги. Я дуже, дуже схуд. Запаси того, що відклалися у мене на животі і грудях, зовсім зникли. Груди – це шкури та кості. Всі ребра видко. На руках і ногах понадималися жили, як у старих людей. Організм взагалі в цілому ослаб, хоч і не переніс ніякої важкої хвороби. Іноді по обіді ледве плентаєшся на роботу і думаєш – як це ти будеш двигати кайлом, лопатою, але потім перемагаєш тукволість, починаєш рухатися і входиш у норму? Більш за все болять мені руки. Бо руками доводиться більш за все працювати. А вони у мене слабосилі, як у дитини. В ногах і плечах є ще сила. А в руках нема. Іноді крижі болять. Тільки підійму щось важке, камінь чи колоду, і вже готово. Дні на три, на чотири забезпечено гострий біль. Ні встати, ні сісти. Мені часто сняться смачні речі, і більш за все я про їжу думаю. Раніше я думав про філософські матерії, а тепер думаю про шлунок. Так усе міняється. Речей у мене майже ніяких нема. Що з Києва привіз був, те майже все пропало. Але мені жадних речей і не треба. Тільки жалко мені листів і знімок, що їх хтось потяг іскурив. 2 червня 1938 року. Мої любі, мої дорогі, пишу вам другого листа. Першого відіслав з Неріги 16 квітня. Можливо, що ви його вже одержали. Само собою напрошується питання, чому такий великий інтервал між цими двома листами. 17 квітня я несподівано відійшов з Неріги. В етапі попав в Ортукан. Не пробув і півтора місяці. 17 квітня, 30 травня. Протягом того часу я нічого не міг написати вам. Навіть телеграми послати не міг. Хоча знав, яка це мука для вас – не мати впродовж двох місяців жодної звістки про мене. Що вам написати про цей відтинок мого життя? Я весь час страждав безсонницею. Не спав три тижні, бо не мав ні місця, ані постелі. А було холодно в неопаленнім наметі. На дворі стояв 30-ступновий мороз. І вітер часто стрясав полотняний діравий дах і підмивав нижні краї намету, обдаючи крижаним подихом груди тих, що спали, розмістившися на підлозі. Садів я на страві, дістаючи її раз на добу. 400 грамів хліба, 50 грамів риби і черпак так званої баланди. Тому насилував свою уяву, малюючи собі стіл повний найсмачніших, найресніших, жирних і солодких страв з гострими пряними приправами, з запашними соусами, зі свіжими овочами і з натуральним виноградними виннами. Я часто згадую мамині обіди в Тростянчику. Який смачний був короб, фаршований або в маринаті, тільки й об'їдатись, або ж зі сметаною –